Un viatge arreu del món, a través de la música i els llibres mm. Wibson's Un programa dirigit a petits i a grans, però sempre des de la Biblioteca de Palafrugell. Bona tarda, Gemma. Bona tarda, Joan. Bona tarda, Hanan. Bona tarda, Sara. Ah. Bona tarda, Sirim. Ja que s'acosta Nadal, avui parlarem sobre els pastorets de Palafrugell. Avui hem convidat a David Calcedà, director dels pastorets de Palafrugell. Com ha dit la Gemma, ja que s'acosta Nadal, avui parlarem sobre els pastorets de Palafrugell. Els pastorets, hereus d'una secular tradició. Aquests espectacles retornen cada any amb més postes. I són l'últim producte d'una mena de fer teatre que no sé si es podria definir com a tradicional. Però sí que té uns trets característics que es repeteixen i que gairebé no troben en cap altre tipus de representació. Joan, ens pots explicar una mica la història? I tant. Els profetes anuncien que el es naixerà i acabarà amb els dimonis, cosa que ells volen intentar evitar-ho. Però al final no us el puc dir. Tindreu que anar a veure l'obra el dia 21, 26 i 28 a les 6 de la tarda. També hem convidat a un dels directors dels pastorets del poble, David Calceran. Molt bona tarda i moltes gràcies per prestar-nos aquests minutets aquí en el Vipsons. I com deia, bona tarda a tota la gent que també ens està escoltant des de casa. Bona tarda, David. T'hem preparat algunes preguntes. Ull, endavant, doncs, dispareu. A tu t'agraden els pastorets? A mi m'encanten. No fa molts anys que, que estigui involucrat i ara em sap greu de, de no haver començat de, des de més petit. El que passa és que aquest any doncs, bueno, m'han donat la responsabilitat compartida perquè també estem treballant conjuntament amb la direcció, amb en Dani Rebollo i amb en Joan Moliner, i ells doncs, són els que porten la direcció artística i a mi m'ha tocat doncs, la direcció executiva però què hi, trobes, què hi trobes en els pastorets que t'agradin? Els pastorets sobretot és una tradició nadalenca de cultura catalana podríem dir-ho d'aquesta manera i és una obra que està dirigida a tots els públics per exemple, a diferència d'altres obres que podem trobar en el teatre amb altres dates doncs, que van dirigides a un públic de, podria, adult o a un públic infantil els pastorets és apte doncs per tota la família és allò, doncs acabes del dinar de Sant Esteve i anem a pastorets i tant que sí, doncs, tota la família cap allà i és el que fa la gent jo tenia una pregunta també, perquè com he explicat aquí alguna vegada, eh, jo sóc soc eh, bueno, d'educació francesa, la meva mare francesa, i vaig estudiar en una escola francesa, jo tinc una pregunta molt senzilla, què són els pastorets? Doncs els pastorets és una obra de... els que representem aquí Palafrugell, o els que s'ha representat més vegades concretament des de fa 56 anys, són els pastorets de Folk Torres o del veniment de l'infant Jesús. És una obra que, bueno, són uns bailets que viuen amb una masia, aquella masia estan tristos perquè els hi va marxar el seu fill, i en definitiva entren amb un somni, i en aquest somni doncs, comencen a aparèixer dimonis, àngels, que comença a haver-hi la guerra entre el cel i l'infern, i en aquí doncs va passant la història fins que arriba el naixement del masies, el naixement de, de l'infant Jesús. Ens hem assabentat que és el primer any que ets un dels directors dels Pastorets. Ho vas proposar tu o t'ho van oferir? No, jo aquestes coses no les proposo. Normalment sempre males. Males tomben a sobre i jo encantat de la vida, de totes maneres. A veure, nosaltres aquest any és, el, com deies, l'any que ens estrenem amb els Pastorets, tot i que en Dani Rebollo ja l'havia dirigit en anteriors ocasions però el que és l'agrupació té les bambolines que són els que porten l'iniciativa dels pastorets de Palà es van quedar sense directora en anteriors edicions, les últimes eh, els estava dirigint la Paquita Oscar que havia fet una feina extraordinària aquesta persona doncs, per motius X eh, va deixar-ho i, i bueno, les bambolines es van quedar sense direcció se van anar a l'àrea de cultura de l'Ajuntament a veure si els podien trobar algun director artístic i ens van doncs, proposar aquest tema a nosaltres i doncs, ho vam acceptar gustosament i quan era jove t'imaginaves que series un dels directors dels Pastorets? Jo no m'imaginava quan era jove ni que fos el director ni que fos actor, perquè la veritat és que era una persona molt tímida, encara dintre meu hi ha part de timidesa, el que passa que bueno, amb el temps doncs, vas, vas curant tot això i bueno, en definitiva vaig començar fent algun paperet així d'actor, i fins aquí, vull dir, aquest any no actuo perquè el que sí que he volgut separar és les dues coses, si estàs per una cosa no estàs per l'altra perquè si, no, si les vols fer les dues després el que passa és que alguna de les dues s'enresent i l'acabes fent malament i he deixat el paper que feia de Sant Josep que havia fet l'any passat l'he deixat en mans d'un altre actor que dubto que serà un gran substitut i bé, doncs aquí en teniu en plan de, de dirigir-ho i de portar aquesta tasca endavant d'aquest nou projecte amb totes les remodelacions que ens hem plantejat Havies fet de director en altres obres teatrals? No, jo no havia dirigit res en el món del teatre sí que havia fet alguna coseta doncs, com a actor com deien, els Pastorets, alguna obra còmica també, doncs el meu paper a ja, la passió fent de, de Jesucrist però com a direcció és eh, els Pastorets d'aquest any és la meva estrena també jo volia fer una puntualització també perquè us assento parlar, després també voldré demanar a la, a la nània i a la Sara a veure si han vist els Pastorets o que saben dels Pastorets eh, pel que has dit, una, una obra de teatre que es representa des de fa més de mig segle jo crec que és important que hi hagi que no es personalitzi i que justament doncs, hi hagi canvis en la direcció, hi hagi canvis en els papers, perquè precisament és la manera que es va movent i va evolucionant. Jo no, no crec que sigui qüestió de quins pastorets són millors que d'altres, sinó que segur que, que cadascú va portant coses noves i que arriba un moment doncs, que gent que arribi noves idees, noves maneres d'entendre el teatre, nous, eh, nous intèrprets, tot això doncs, és el que permet que una obra segueixi vigent. Sí, equipar la Frugill fa 56 anys que, que s'estaven que es van estrenar per primera vegada els pastorets de, de Folk i Torres, tot i que n'han passat d'altres, com el Conte de Nadal, també es varen fer uns pastorets que va escriure el Palafurgellenc Josep Puig, però sempre s'ha retornat amb aquests. Què passa? Que moltes vegades la, la cosa es va viciant, no? sempre vas, vas volent copiar lo d'anys anteriors, i de totes maneres la, després el públic també se'n ressent, perquè veure, sempre va veure el mateix i de tant en tant una, un toc d'innovació doncs no hi fa cap mal. De fet, l'any passat doncs es va, es va iniciar aquest procés de renovació que, que, que l'hem anomenat així, dels pastorets de Palafrugell eh, es van començar a adaptar perquè el, les exigències que el públic ens demana, perquè Vera no és la, el mateix el públic de fa 25 anys que el públic d'ara, el, el jovent també ens demana altres coses, altres innovacions, l'any passat es va començar a jugar amb el que és la, la pirotècnia, es van incloure també animals vius en escena, i bueno, doncs es van començar així de... sí que recordo que hi havia un penso sempre a plaça nova sí, havia un un i, que, i que anava sí, entrant sí, i sortint sí. del teatre molta gent no sabia el que passava perquè passaven per plaça, es trobaven l'asa i diuen, què passa aquí no? i relativament, doncs, o realment el que s'estava esperant era per poder entrar en escena ell és el que passa pitjor perquè està fora nosaltres estem a dintre mentre ens esperem i aquest any amb el, amb el tema de, de remodelació doncs eh, el que s'ha treballat més és el, la part de, de decorats que s'estan confeccionant pràcticament tots els decorats nous també es renova el que era el de l'any passat de la pirotècnia que a més a més eh, vist pirotècnia, el bon resultat Pirotècnia què vol dir? Pirotècnia són eh, sí, com patards amb eh, com, com focs artificials ah, no. eh, quan apareix el dimoni, quan apareix l'àngel en eh, bueno, escenes de, de l'infern entren a, a els dimoniats amb, amb antorxes he jugar una mica doncs, amb, amb efectes especials. No? Després parlem dels dimoniats perquè em penso que en tenim algun per i prop d'aquí Renan, Sara, vosaltres vist els pastorets o... Sí, jo crec que una vegada l'heu vist primària. A l'escola? Sí. I ho has fet o has participat en els pastorets? Has actuat? Una no, he actuat en altres obres sí, corregit no, no, volia fer-li una pregunta eh, què t'agradava fer més, d'actor o ser el director? A veure, d'actor és, és un una, a veure, és una tasca molt, molt bona, no? Perquè a tu pots donar molt de tu, però la part de direcció jo, ja de dir que és l'any que m'estreno o, o, o amb l'obra que m'estreno com, com a director, i realment encara m'ha enganxat més perquè després pots fer treure encara molt més de tothom val? a més a més si els actors estan oberts, estan receptius a que, a que els donguis canvis a que els donguis instruccions, entre cometes perquè la cosa evolucioni i es, es converteixi en, en una gran obra, ja ho era però realment doncs, quan la treballes encara ho pots fer -ho molt més Un director suposo que té més responsabilitat també Sí, el que passa que bueno, el, de la manera que ens hem distribuït com dèiem ha sigut una, una direcció a tres bandes en Dani Rebollo i en Joan, com deia, ells porten lo, lo que està la, la direcció artística i després en a mi doncs, la direcció executiva de, de, de, de l'obra en general. Val? Nosaltres el, el que es va fer és tancar un projecte perquè el, el fet de ser tres persones, el que no pot ser és que et trobis que cadascú tiri pel seu cantó, ha de ser un projecte molt més tancat, que a un diferència de que, de que sigui un que el pots anar campejant, el fet de que siguin tres persones ha d'estar un projecte molt clar perquè no, no, no ens confonguem i no donguis instruccions que cadescop al seu compte Et costa dirigir tres bandes? No ha costat, no ha costat a més a més perquè nosaltres som, som molt ben avinguts, vull dir, ells dos ja estan treballant amb la de Pala Frugells, fet l'Aula de Teatre de Pala Frugells i ha estat eh, donant alguna classe, vull dir que ja hem treballat amb, amb diferents cosetes amb ells i, i vull dir com que el sobre el sobretot està ben avingut i amb les idees clares, i amb això no tens cap mena de problema. Sí, i des de petit t'havia agradat fer teatre? jo com te deia abans és que de petit era molt tímid i com deien vols venir a fer teatre? perquè la meva tia havia sigut eh, molts d'anys l'àngel de, dels pastorets i sempre, bueno, allò però no, jo no era la meva timidesa no, no m'ho permetia vaig començar a fer teatre em sembla que tenia 17 anys o una cosa així o 18 eh, a fer alguna cosa no feies teatre a l'escola? jo no feia teatre a l'escola és que abans a les escoles també era diferent no? anaves a escola a estudiar val? és diferent d'ara doncs, com molt bé sabeu i, i jo dono suport que hi ha moltes activitats a part de, de, de les assignatures pures i dures no? i això és molt bo perquè us introdueixen tots aquests mons que, que realment són necessaris pel jovent i, i en definitiva pel futur del poble en tota la teva carrera d'actor t'has sentit identificat alguna vegada en algun dels personatges que has interpretat? Ostres, intento que no millor que, que no, no sentir-te identificat del tot amb, amb el paper el que sí que has de tenir és una, una implicació, perquè si tu tens una implicació eh, el personatge el dons molt millor però sentir identificat, a veure, tots els papers tens... Eh, per exemple, jo el de Sant Josep... Doncs mira, si sí, tenim un, alguna cosa en comú... També sóc fuster, no? Eh, no sé... Són cosetes d'aquestes que... És difícil de, de, de, de, de que no tinguis alguna cosa en comú... Però sentir-m'identificat, no. I de totes maneres, tampoc seria bo... Perquè quan puges a dalt de l'escenari... Has d'actuar, no has de ser tu mateix. I quan baixes, has de deixar d'actuar. Exacte, També, has sobretot... de, és com, com una porta, no? Quan, quan puges, l'obres i quan baixes la tenques i has de separar les dues coses Hanan tu saps alguna cosa dels pastorets o... no, no. Em, em sona d'algú bueno, no. pues com jo aprendrem a... perquè jo tampoc ja ho he dit ja, que ja. així que... una pregunta que ha sortit alguna vegada a la tele jo no? havia fet la pregunta estrella no, és que tu cara me suena sí a veure, jo al món de la televisió estic, no he fet televisió, he fet ràdio estic fent el, alguna coseta per mitjans audiovisuals amb publicitats i, i tot aquest tema sí, a veure, és una de les coses que, que també m'ha marcat i, i m'agrada molt de fet, des del mes d'abril que ho vaig deixar, ho vaig estar aquí a Empordanet Televisió que vaig estar 3 anys i mig després he estat 2 anys a Canal Nord de Figueres i bueno, ara faig col·laboracions externes a Televisió Costa Brava i com dic ho veus amb, amb falques i, i espots publicitaris ja, és que t'he vist a Costa Brava jo dic <laughs> quines sensacions tens a dalt de l'escenari? por, vergonya? no, la vergonya l'has de, de deixar a part quan puges a dalt de l'escenari com si tu saps realment el que has de fer no tens vergonya a part que tens tants de focus al davant que no veus a ningú Vull dir el públic ni, ni te n'adones que hi és i realment és la, una, una part positiva no? perquè vull dir, ja no tens la porta aquella d'ostres Què diran, no perquè bon que hi ja no el veus, no t'imagines que, que hi sí. i com que per tu no hi és doncs ja la vergonya no existeix Creus que els pastorets han millorat des del primer any que es van fer? clar, jo el primer any encara, encara no hi era no havia nascut massa era massa petit però bé, sí que tinc records d'haver-los anat a veure quan es feien en el, en el casal i després posteriorment es van fer en el centre fraternal i després també evidentment el, a partir del teatre que, que s'estan fent ara doncs, que, que ja hi he col·laborat evidentment que evolucionen i aquest any crec que, que l'evolució encara es, es notarà més no? perquè el que s'està treballant molt és amb la interpretació de, de, del, dels actors si fins ara doncs, bueno, eh, eren unes actuacions mm, senzilletes, acurades o diguem d'aquesta manera viciades pel que s'havia anat passant d'any a any aquest any s'ha doncs, eh, treballat molt la interpretació, que hi hagin nals i baixos que no sigui un text totalment planer, sinó que tingui les seves emocions, que si és una, una, un moment trist, doncs que tingui una, una tristesa considerable i que si és un moment alegre, doncs igualment que no trobis un, un text planer perquè és una obra considerablement llarga, durà pràcticament tres hores i el que no pot fer l'espectador és, és adormir se no la butaca perquè no ha pagat per això. Els actors principals són els mateixos que els de fa anys? Sí, sí, sí, en els actors principals hi ha el que és en en Lluquet que l'interpreta en Jordi Piferrer en Rovelló que l'interpreta en Pere Montseny i després el gran Satanàs que és en Ramon Piferrer que des d'una eternitat que l'està fent i aquest any s'està doncs, traient el, el millor de si mateix En quines altres obres has participat a part dels pastorets? Mira, jo t'ho diré, l'última que, que he estat uh, col·laborant ha sigut la, la que vam fer per les festes de primavera, que ara fa pocs dies la, la vam repetir en aquí, amb, uh, en col·laboració amb l'ajut la, de malalts del càncer, que és l'obra còmica, el Bodeville, no em toquis la flor. Aquesta és l'última que he interpretat i, com deia, després per Setmana Santa també doncs uh, estic fent el, el Via Crucis interpretant el paper de Jesucrist. Algun familiar teu participa o ha participat en els pastorets? Sí, familiar, doncs, tinc la la meva dona, també, que part, doncs, és una de les que, que porta aquest any el tema de vestuari, i la meva filla, també, que ja intento encolomar-la des de petita en el món del teatre, perquè el món del teatre no és pujar allà dalt i, i actuar, sinó que et dona molt més. Vull dir, et fa ser més obert, eh, et fa ser més... Eh, tens més companyerisme perquè has d'estar pendent de, de tot plegat vull dir, no és allò de, de pujar i actuar, sinó que el món del teatre dona molt i en elles els hi agrada el teatre sí, sí, sí jo crec que, que els hi agrada si no ja m'haurien dit que no venien i s'ha acabat, dit vés i tu i t'espaviles amb això um, i quants anys més o menys t'agradaria fer de director? Mira, jo m'he posat a, a la pell de, de director aquest any, vull dir, l'any que ve ja en parlarem de, de qui ho farà, com es farà. A veure, també han de, ha de ser com l'agrupació teatral Les Bambolines que tornin a confiar en nosaltres, val? Si els agrada el que el, com s'ha portat a terme el projecte aquest any. Clar, la iniciativa no és nostra. Nosaltres els dirigim, però la, la iniciativa, l'obra, la presenta l'agrupació teatral Les Bambolines, clar. Nosaltres ens hem de guanyar la confiança aquest any amb, amb el projecte que hem presentat, que agradi amb ells, que agradi al públic sobretot, i en definitiva doncs, que, que sigui una gran obra i que la gent surti satisfeta del teatre, M hem vist uns bons pastorets. Jo sempre acostumo dir al principi del programa que Vipsons és un programa per a viatjar a través dels llibres com és el cas avui d'aquesta obra teatral i per a viatjar a través de la música també perquè és una de les coses de les quals disposem aquí la biblioteca i jo sé que la Gemma i el Joan ens han portat música o sigui que ara sentirem eh, el que ells ens explicaran que no sé massa què sentim de música uh, Sentim un, un grup que es diu Pereza que sens dubte està arrasant per tot Espanya. O oh, no, Joan? No tant. Doncs endavant. <fixi> si buscant una sonrisa de repente d'un mar, una calada de que me pueda colocar, una película que consiga formellorar. A mi te tomo... un Cambiar, no me creyo nada porque quiero trabar Cualquier excusa, tan chaval, suena para hablar Saltar en una el aire y después respirar Sentirme me puse a respirar Colgarme de quien quiera que le guste Estar que loco lloró el ritmo Me tengo que educarme lo que tienes Quiero Y me pongo a bailar Sigo flipando cuando veo mi cara en Últimamente las fuerzas cambian cada vez más A veces pienso malo viene detrás Quiero volver a Buscando una sonrisa de repente un mar Una calada de algo que me pueda colocar Una película que consiga hacerme llorar 1,95 euros unitat. Espatlla Serrana, Ducao de Iranzo 19,95 la peça Baguette Gallega, 39 cèntims I Pinya, 1 euro unitat. Tots units contra la crisi Intermarché Siga sí, el medal Bons plus cars a la matalasseria de Palamós, al carrer President va ser 27, l'única matalasseria de Palamós i la matalasseria de Platja Bari a l'Avinguda Castell 68, màxim exponent del descans, us volem oferir el millor equip de descans amb el nivell més alt de tecnologia i qualitat i amb la possibilitat de pagar en 12 mesos sense interès. Amb la nova de promoció dels nostres equips tecnològics del descans podrà obtenir el vostre matalàs de l'àtic 100% natural més al somí fix o articulat amb dos motors, des de 43 euros al mes, a pagar en 12 mesos sense interès. I aquestes festes, de regaleu salut! la vostra exposició la disposició coixins diferents, làtex, vescolàstica, antimusquits, antiàcars, aloe vera i ara encara més servei als nostres clients. Compreu el vostre matalàs els diumenges de dos quarts d'onze a una a la botiga de Palamós i emportem-vos el coixí de regal. La millor qualitat, el millor preu i les més altes tecnologies només a la matalasseria de plats a i a la matalasseria de Palamós. Nosaltres som diferents, som especialistes. Standby també són especialistes en gamba blanca, neveres, rentadores, secadores rentavaixelles, petit de lectura domèstic. A més, com sempre, Standby us proporciona els seus serveis en telefonia mòbil, distribuidors oficials Movistar, CarAudio, marques JBL, Pioneer i Altene, instal·ladors de telecomunicacions, antenes de televisió i de satèl·lit, així mateix que ofereixen un complet servei en sonoritzacions, amb els equips de so necessaris per a espectacles. Standby, a l'Avinguda de les Corts Catalanes número 14, davant del Poliesportiu de Palafruixell. Telefon 972 30 27 27.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 nuestro duro en lo que duran dos peces de hielo en un wis de rocks en vez de fingir o estrellar una copa de celos le dio por rey de pronto me vi como un perro de nadie ladrar a las puerta del cielo que dejó un neceser con agravio La miel en los labios Y escarcha en el pelo Tenían razón Mis amantes En eso de que antes el malo era yo Con una excepción ver yo quería quererla querer y ella así que se fue así que se fue me dejó el corazón en lo huesos y yo de rodilla desde el taxi y haciendo un exceso me tiró dos besos uno por mejilla y regresé Seguim a Gibson, seguim en directes de la biblioteca amb la Janat, la Sara, la Gemma en Joan i el David que alçaràn també i seguim amb els pastorets aquí sobre la taula. Jo sempre quan comença el programa tinc la impressió de que ens faltaran coses i de que una hora és molt i quan arriba la meitat del programa que és ara, donc sempre tinc la impressió que ens faltarà temps. Volem fer moltes coses en aquesta estona que ens queda en la Gemma i en Joan que han preparat eh tota aquesta entrevista, doncs els hi queden unes quantes preguntes, i després seguirem amb el programa perquè volem parlar de diverses coses. Després també et volíem preguntar que quanta gent aproximadament participen en els Pastorets, eh, comptant el maquillatge i els tècnics? Mira, els Pastorets és un muntatge que, per sort, tenim la col·laboració de 100 persones que treballen desinteressadament per, per portar-los a terme, tot i que els que estan a la vista, diguem-ne, d'aquesta manera, els actors estem al voltant de 60 persones, 50 i tantes. El prop dels, dels 60 actors estan al damunt de l'escenari, però, com dic, el projecte en si són més de 100 persones que hi treballen. L'any passat ens vam adonar que en els pastorets hi havia la incorporació dels efectes especials. Aquest any continuarem amb aquesta incorporació? Sí, aquest any, doncs, l'any passat va ser una innovació que va donar molt bon resultat i aquest any, doncs, la, la potenciam una mica més. L'any passat va ser així, una mica, vera. Provem-ho veure què passa, la gent li va agradar i doncs aquest any es potencia molt més encara amb, la, amb les aparicions de, dels diables i també de, de, dels àngels. I per acabar, una anècdota curiosa. Hem sentit a dir que si tens vergonya t'has d'imaginar el públic despullat. Tu hi creus? Home, jo ja t'ho dic, com que el públic no intento no veure'l amb els focus, perquè depèn de, de quines persones potser encara em en vindria vergonya de mi, eh, de veure les despullades o imaginar-me les despullades, però prefereixo imaginar-me els vestits i la vergonya deixar-la deixar-la a casa quan, quan fas el, els temes aquests, perquè en definitiva és el que et deia, vull dir, quan, quan tu fas una, una obra de teatre, quan que estàs segur del que estàs fent, no té que, que existir vergonya, val? perquè la gent ja sap el que ve a veure i sap el que s'atén, vull dir que no has de tenir cap mena de vergonya. Això és un tòpic, el que es diuen. És el mateix que, que no vagis vestit de, de color groc. al damunt dels escenaris són, són cosetes d'aquestes que sabeu que existeixen. Perquè, sabeu per què no es pot anar vestit de groc sobre un escenari? Sí? Jo sí, per la mort de de Molière, de, de Molière el, en els escenaris. Són anècdotes d'aquestes que, clar, després ja les supersticions, doncs el, el que et fan és dir, doncs, bueno, jo ja no vaig més groc. No? és Per exemple, potser també ara... Que, diem, que estem en aquest món potser el que el que tampoc no sap gaire gent és el, el, el, la frase que es diu no? els actors abans de començar els desitgen molta merda no? molta merda, clar, la gent diu ostres, veia cosa de desitjar no? I, no has de dir, i no has de dir gràcies jo sempre ho envio per, per mòbil com doncs com realment no la història de la molta merda és d'abans el, els senyors quan anaven al teatre i anaven doncs, amb els seus cavalls i amb els seus carros clar, quan en l'aparcament o en els carrers hi havia més merda dels cavalls volia dir que més gent hi havia hagut en la, en la funció i clar, doncs el que es desitja és molta merda perquè perquè hi hagi molta gent jo no ho sabia això uh, jo crec que el David ha resistit impecablement l'entrevista uh, <laughs> però tenim un diable amb nosaltres, tenim un dimoni o no sé com es diu, entre a la nostra taula també, mercat perquè... capital Bueno, la... això ja no sé els detalls, però la realitat és que en Joan també és part d'aquests pastorets i és una de les raons per què han triat aquest tema. Sí que moltes de les preguntes que hem fet en en David doncs, també li podrem fer en Joan. No les farem perquè no tenim temps, però sí que ens agradaria sentir una mica la seva opinió com a actor. No sé quants anys fa que ho fas, si t'agrada perquè ho fas, si el director és bo, si és dolent, aprofitarà que no hi és... Doncs jo faig teatre des de tercer de primària. La veritat és que m'hi vaig apuntar eh, no, 13 anys, als 9 anys, més o menys vaig començar a fer el teatre. Eh, la veritat és que m'ha agradar molt i, i per això he continuat fent-ho. Eh, vaig començar a tercer a fer els pastorets al poble, després vaig estar uns anys sense fer-lo i després a sisè vaig tornar a participar en els pastorets. Eh, vaig... A, a tercera de primària vaig fer de, de pastor i ara actualment faig de pagar capital concretament sóc l'enveja ets l'enveja i jo no m'hi sento molt identificat però però bueno aquesta és la feina d'un actor, la Gemma també em penses ocupar els pastorets a l'escola, oh, els ha fet alguna vegada a l'escola no? del poble no, però teatre sí que n'he fet, però al poble precisament pastorets no perquè no t'agrada o perquè no et deixen no, perquè, perquè no, tinc no vols, temps. no tens temps abans parlàvem amb en David, també. Eh, Bé, bueno, jo vull també... Jo sé que a la Florea hi molta... Hi ha molt més moviment teatral, segurament, del que sembla, o del que molta gent, doncs, que potser ha no trepitjat mai el teatre, o que hi ha anat a molt poques vegades. Sé que hi ha diversos grups, hi ha formacions. Hi ha una de teatre, també, que funciona des de... 5 o 6 anys, o 7, no, no sé. Des de anys, es, ja, sí. es va fundar, quan van fundar també l'Audadana en el seu moment, i i sé que, que hi ha tota una sèrie de gent que treballa pel teatre realment i que hi ha, i que hi ha un públic pel teatre el David hem deia abans que és important que es vagin creant relleus i que doncs, gent com el Joan o com la Gemma que han participat doncs, que arriba un moment en aquesta trajectòria que aquest camí s'interromp o que es deixa de... perquè segurament l'adolescència fa més vergonya o hi ha altres inquietuds tot això jo que és important David a, no sé com fomentar-ho, mantenir-ho a, jurals, eh? a veure, la, crec, o sigui, com deia la Gemma, la mainada avui en dia està, està molt ocupada amb altres coses, però el que dèiem, el món del teatre aporta molt més coses que, que el sol fet d'anar a actuar. Va? La mainada que, que n'està realitzant doncs, ho sap perfectament, i els pares que porten els seus fills a l'aula de teatre doncs, també ho poden anar experimentant, perquè no és allò portem el, el, el nen a fer teatre perquè, bueno, perquè li agrada fer el pallasso, no? sinó que, que són funcions eh, didàctiques que, que són molt bones en, en diferents sentits el que deies, sí eh, nosaltres experimentem eh, des de fa anys en el, sobretot en el món dels pastorets de que ens trobem que hi ha mainada de, de 4 a 5 anys que venen a actuar perquè, perquè ho porta, els perquè porten els també? pares i després quan, quan tenen els 15-16 anys doncs, eh, ens fan una pausa de, de, després retornen cap als 22 o així es tornen a venir és l'edat aquesta crítica no? potser també el, el sembla o potser pel, pel, pel, pels comentaris que els poden fer no? sembla que el fet d'anar a fer els pastorets el fet d'anar a fer teatre sigui una cosa que, que, que, que, que és anar a fer el ridícul no? i realment doncs, el, el món del teatre experimentes moltes coses de tu mateix que pots, eh, o, o és increïble el que, el que descobreixes de, de tu mateix no? perquè dius bueno, realment eh, et vides les coses d'una manera molt diferent i el companyerisme que, que s'hi fa és, el treball en equip és, és algo que és important i crec que justament en el, en el teatre s'aprèn mm, jo no sé, crec que anem relliscant i a poc a poc cap al final parlem de com es dirigeix parlem de com es traia en equip mm, jo crec que hi ha ganes aquí la taula, en tot cas s'han fet unes fotocòpies que estan circulant i s'estan acumulant sobre la taula, que es podria fer un... no sé el que heu preparat, però, bueno, o que no heu preparat en tot cas, però que farem veure que està preparat. Hem de dir que està preparat, no? Està preparadíssim. No, que... doncs hem, hem estat aquí parlant i hem escollit l'escena el... que obre els pastores de Palafrugelles, el pròleg, el que dona introducció a tot el a tota la història aquesta del Lloquet, del Rovelló i de les seves fantasies, en somnis. Evidentment no la podem fer tota perquè seria llargueta i el temps no, se'ns no, va escurçant. No, no I Exacte, el que ens convé que, que la gent vingui a disfrutar-los en viu, a, en el teatre municipal. Però bé, no, hem repartit el, els papers i com vulgueu, comencem. Eh? Doncs comencem. Et dic que i Rovelló. Mireu que he una nit com aquesta. Au, espavilat, toma, que en una. Tinc sol. Deixa-l'estar. Estem ben bé per cantúries. Ja ho sé, mon amo, però una mica de cant no fa cap mal. La nit de Nadal. És nit d'alegria. Pren filosa i fús. Dóna un ton per la vila. Salmos, per qui és? És nit d'alegria. Déu meu, per nosaltres és ben trista aquesta nit de Nadal. Què hi farem, Llúcia? Déu ha volgut així i no ens queda més remei que conformar-nos amb la seva santa voluntat. Que, ai, pensar que l'any passat el tenim aquí entre nosaltres, tan home, tan escaient el meu fill... Vaja, Lúcia, no et posis així. Tampoc el faràs tornar, plorant. Ell era d'aquesta manera, tenia la seva idea i li semblava que en un enllà hi havia més vida que aquí. Potser serà la seva sort, Lúcia? Però per què no ens ha, no ha espiritzant-se que va fugir ni un mot de lletra, ni una nova d'ella? i saber si està malalt, potser sigui mort, i nosaltres sense saber-ho. Noia, noia, filla meva, has de tenir més enteniment. En Martinet tornarà, no pot ser que, torni, que no torni. Jo ho penso així, però hauràs controlitzant-ho. cor i el cor i el sol. L'àvia té raó. hem de pensar que ell tornarà, perquè no era pas dolent. I si no hagués estat aquest maleït servei, no hauria marxat mai de casa. Encara falta una hora per la missa del gall, i si no conteu res me dormiré. Guaita en rovelló, ja dorm. Vaja, Lluquet, no molestis a l'àvia. No veus que no estem d'humor? Ah, Gràcies, mestressa. Però això no vol dir que nosaltres també no estiguem de tristos. Ja sabeu, mal'estimava molt en Martinet. Molt me l'estimava. Ja ho sé, Lluquet, ja ho sé. I amb tot això, l'àvia no ens conta res que parlestis tots dos tota alhora és cert com que jo m'he anat tant de la llengua va, deixeu-me despertar en rovelló ep tu, marfega desperta't de seguida tinc son és que l'avi ens vol contar una rondalla m'enganyes sí home, unes d'aquelles de menjar molt saps menjar? què? tinc gana vaja, ara té gana sempre ha de gemagar, per una cosa o per una altra ala l'ull viu home on sóc? Quina hora és? Que ja es pot dinar? Aquí? Les 11. No. Què vols dir? Com que m'has fet tres preguntes d'un cop, jo et faig tres respostes d'un cop, també. Dius on és? i ja et dic aquí. Preguntes quina hora és? i ja et dic les onze. I després dius que si pots dinar, i ja et dic que no. Tinc gana. Ja menjarem entornada a la missa del gall. Què dieu? Que menjarem gall? Mon amo? No, home, no. Diu que en sortint de la missa del gall farem ressupor i que no... I que no recordes que és la nit de Nadal, avui? Ah sí, demà en menjarem de gall. No no fa més stressa? Si Déu... si Déu vol... Bo... Au, seu aquí i escolta l'àvia. Escolta que l'àvia ens vol contar una rondalla. Tinc fred. Aquí, aquí a la bola del foc et passarà. Apa, comenceu, àvia. Us contaré la que cal una, en una nit tan santa com aquesta, però no serà una rondalla, sinó una història. Quina serà, àvia? La dels pastors o la, la de l'hivert, de l'infant Ai, sí, sí, no fa que hi surt el dimoni. Ui. Doncs està impecable. Mm. Jo no sé si és el pròleg, però en tot cas ha de servir perquè la gent ens doncs animi. anar en el dia 21, oi, és el primer dia. Què és d'aquí ja? És d'aquí res? D'aquí res, ja eh? ja estem al damunt, estem últimant no, els últimes assajos ja i bé. Ja jo espero que sobre. Jo espero que un programa com el d'aquesta tarda serveixi per exemple perquè la Hanana o la Sara que com jo no he anat mai o que no, no coneixien els pastorets doncs almenys eh, se'ls hi desperti el dubte d'anar a veure'ls jo no dic que aquest no, any també no vagi a veure'ls ara que, que ja sé què és i que almenys doncs, el Pròleg obre les ganes de, de seguir donant-ne més mm. tenim un text per llegir i tenim en Joan també que està aquí amb nosaltres eh que ens explicarà coses de la biblioteca, perquè avui la Carme doncs, eh, està fent altres coses. Jo el que vull és donar les gràcies a en David, que ens ha acompanyat, que ha vingut, dir que realment eh, doncs, que seguiu endavant amb tot el que és l'aula d'art, el teatre, la formació dels joves, el treball en equip i tot, eh, totes aquestes coses que potser no són tan, evid no són tan evidents de que serveixin per a algú, però són el que ens fan a tots, doncs, ens permeten conviure, entendre els més, ens permet també, doncs, descobrir maneres de viure, com és aquest cas de fa un segle, maneres de pensar, i tot el que suposa, doncs, la literatura, i en aquest cas la literatura teatral. Jo, gràcies David... Gràcies a vosaltres i per prestar-me aquests momentets en aquí que realment doncs passen volant, aconsello a tothom que li ofereixin doncs de, de venir doncs que no ho dubti això és el que això volia sentir. i evidentment doncs també felicitar-vos per la tasca que, que esteu portant a terme doncs doncs a, a, La programa. Gemma i el Joan sobretot perquè vull dir, jo crec que ho han, ho, ens ho han treballat però ells han treballat moltíssim amb l'entrevista, amb les preguntes, amb la documentació mm. llegint primer el text de la Hannah i la i la Sara y después Charrema uh, Manjuan Aprendido más cerca a ah a no perderte, aprendí a decirte te amo, te quiero, no quiero perderte, aprendí a soñar, soñar por lo imposible, soñar cosas que nunca se han hecho realidad, aprendí a llorar por tu amor, por no tenerte cerca, llorar por perderte, llorar por tu distancia. Te quiero tener cerca, muy cerca mío, para ver tu sonrisa, que aunque no sea para mí me hace muy feliz. A tener tus ojos contemplándome, aunque sea solo un segundo, un solo segundo pido. Pido lo imposible, pero es, es lo único para ser feliz. Tenerte como amiga, aunque sea un sol un sol un un solo ola de tu boca, todo, todo lo daría. Por ti solamente. Mírame, sonríeme, nada más, aunque sean las últimas palabras que te digo, que espero que recuerdes que nunca olvidarte podré, aunque lo intente mil veces por ti vivo y mil veces por ti muero. Te amo con todo el ser que tengo dentro doncs, fantàstic jo he que aquest text l'ha escrit la Hanan i espero, Hanan, que un dia, perquè no doncs, eh, escriguis doncs, un monòleg teatral o perquè no una escena teatral perquè el teatre, efectivament, necessita d'actors necessita directors, però també necessita de gent que escrigui obres de teatre o que escrigui, doncs, eh, rèpliques i diàlegs. Moltes gràcies Hanan, pel, doncs, per permetre per, per permetre'ns compartir aquest text que has escrit gràcies a la, a en, la Gemma i en Joan de debò espero que eh, tornem a fer més programes no sobre els pastorets sinó sobre altres temes ara sabeu que aquest programa existeix que en al fons és vostre i que vosaltres el aneu fent cada setmana o cada 15 dies quan, a, quan es va metent i que si com a, doncs, el teatre necessita de gent jove que es vagi renovant la ràdio també i la biblioteca també necessita de gent doncs, que sàpiga fer-ne ús i que sàpiga doncs, utilitzar els recursos que té per fer programes com aquest gràcies a tots quatre i, i ara tenim una estoneta aquí per xerrar amb en Joan que feia, que feia temps que no ens feia temps que no ens veiem perquè darrerament era la, la Carme qui ens acompanyava però he de per darrer la cortina tota aquella part que deien en David que no sempre es veu doncs el Joan fa una, una feina fosca potser però força efectiva perquè és la nostra font de documentació de moltes coses i a més és també doncs, el canal eh, juntament amb la Susanna eh, quan els joves preparen el programa són ells qui doncs, ajuden a documentar se i a dirigir se i a, i a tot el que, el que no es veu en antena però que tan important és que el programa vagi sortint Bona tarda a tots uh, porra, Primer eh, pues, desitjar molt a sort de sort en David i el seu equip el dia dels posturets el dia 21 i que hi hagi molta gent com altres llocs de Catalunya, i rei comentar i informar que tenim un fons de teatre per tots aquells aquests tant que es vulguin dedicar a escriure com a llegir obres de teatre aquí a la biblioteca. També tenim un fons d'autors del Pastorets, tal com és el, els contes clàssics d'en Foqui Torres, que si veniu aquí a la biblioteca, la, Nuri, ai, la, la Susi perdó, ens ajudarà a trobar el fons. Eh? I rei ens hem informat una mica sobre això el món dels Pastorets, i dir que bé bueno, que hi ha molta tradició a Catalunya que tenim un fons també de, de cultura i folklore que podeu trobar coses sobre el que és la, la, la tradició catalana tant d'en Joan Amades com d'en Coromines aquí a la biblioteca. Doncs moltes gràcies Joan jo nosaltres... Eh... Nosaltres estem arribant a, a, a poc a poc al final del programa, ens queden encara uns minuts. No sé si algú vol més aprofitar o si en Joan vol fer una pregunta per fer una pregunta a en, en David. Si la Gemma, en Joan, doncs, eh, hi ha alguna cosa més que vulguin dir? Uh, a mi m'agradaria afegir que, com ha dit en Joan, que nosaltres, d'aquesta informació que hem tret per fer-li preguntes a en David, un dels llibres que hem pogut agafar de la biblioteca, és de dels el, pastorets, l'adveniment de l'infant Jesús de Josep Maria Folk i Torres i que moltes, obres, moltes altres obres teatrals es poden, es poden trobar aquí a la biblioteca perfectament i, i tenir molta informació per fer treballs, buscar Joan, enquestes... Joan, tu hi has aquestes obres de teatre? No s'ha agafat alguna vegada? Uh, de teatre... També... Que, no, que no sigui per l'escola perquè us ho han imposat a l'escola eh? per agafar, per llegir no, però per exemple a l'estiu faig un casal de teatre i ens, ens, i ens diuen una obra teatral i ens la llegim i bé, cada cada estiu és, és saber que existeix una obra nova i aprendre... Bueno, pues... Jo des d'aquí us vull empènyer i us vull animar a que, a que proveu un dia de llegir teatre, perquè el teatre, a més a més de poder ser representat, efectivament, eh, també funciona molt com a llibre. Jo la, la setmana passada vaig tornar a comprar l'Uborrell, i vull dir, hi ha molts llibres que es poden llegir, s'ha d'acostumar a la lectura, perquè va saltant de personatge en personatge, però és una forma de literatura que va més enllà dels escenaris, perquè el teatre té aquesta de que poses a l'escenari, representa l'obra, però després queda un guió, de fet, a diferència de la dansa, per exemple, doncs que sovint eh, un cop s'ha acabat l'espectacle i ja no tens on, on tornar a veure-la si no està gravada però el teatre és escrit i aquí és on entra doncs, gent com la en que li ha de d'escriure i hi entren biblioteques que són qui contenen tot aquest eh, patrimoni teatral i aquest patrimoni literari ara sí que ens en anem, gràcies a tothom ens despedim i ens en anem amb... Eh gràcies Hanan, gràcies Sara a les dues, per haver acompanyat gràcies als espectadors que ens han escoltat eso, gràcies Joan també per aquesta estoneta que ens has recordat tot el que es pot fer en una biblioteca res a vosaltres Gemma, Joan, de, de boca que espero que fem més programes, ha estat un plaer eh? i fins ben aviat molt bé, gràcies David, gràcies i espero doncs, que trobem una altra excusa per portar-la un altre dia. I tant que sí, a la disposició la pel que faci falta. Ens anem amb el disc que han portat de la cançó de Pereza i fins a la próxima, fins al pròxim programa. E eu vou para la procê